Punica, mi-ai făcut ieri că îmi spui o poveste. Și n-am uitat, draga mea, să știi. O poveste nouă, da? Nouă, e numai pentru tine. Și nu e greșit pentru aceia care n-au mai ascultat. Poveștile însă vechi de când lumea. Și e frumoasă? <laughs> Știu și eu. Cândva, când avea ani tăi aproape că nu-i găseam seama. Auzind-o întâia oară, m-am înfiorat, am plâns și am râs, ascunzându-mi în pala bunicii, ochii înlăcrimati și roșață obrajelor. Și acum? Eh, acum mai rândul tău să ascult cu minte, întocmai ca fetița bălăioară de altă dată. Cam a tale? Da, ca mine. Ileana Sânziana A fost odată ca niciodată. Se vede de mult tare că nimeni nu-și mai amintește de oamenii și de locurile acelea. A rămas numai povestea lor, atâta din trânsa cât a plăcut oamenilor de-a lungul anilor. Craiul bătrân și gîrbov, ședea în capul mesei cu templele sprijinite în palme. Când și când, ofta adânc cuprins parcă de o mare mâhnire. În asemenea clipe, nimeni până atunci nu cutezase să-i tulbure gândurile, dar astăzi tu strele ficile lui îndrăznirea. Iartă-ne, tată, și nu ne lua nume de rău vorbele. Amărăciunea ta ne doare inimile deopotrivă. Îngăduie să o cu noi... Să-ți pare mai ușoar astfel Să-o împart cu voi, răciunea mea Ți-am călcat cumva poruncile Nu, de asta n-am mă plânge Sfetnici nu tăinuiesc poate vreo uneltire Nici asemenei n-am Ce ți-nveninează atunci, bătrânețe? Spune-ne, tată, izvorul mâhnirii tale Să-l secăm, să nu-și mai reverse în inima ta amarul E, dragile mele, ce știți voi face? A toarce, a coase, a țese? Nu! Din nevoie m-ar putea scoate numai un voinic și acela să fie un viteaz. Tată! Câte vreme erați copile și eu în putere, nu s-a pomenit vrășmaș să-mi încalce hotarul. Ei, dar anii au adus slăbiciune brațului care răsucea paloșul. Și acum a trebuit să mă plec împăratului negru. Lui sunt dator să-i trimit un fiu care să-l slujească zece ani în șir. Și tu nu ne ai decât pe noi Ei, dragile mele Trei fete pe care le socoți volnici, Care nu știu decât toarce, coase, țese Mă voi duce eu, tata Drept fiul tău mă duce nu pune străie de voinic și o sabie îmi voi prinde în cingătoare Cum? Și mă voi sili să aduc inimitale tale tihna de mai înainte Unui asemenea gând fata mea Îi secat puter și-i o potrivă. Ești încădințată că brațul și mintea ta le au? Nu știu, nu știu încă, pentru că prin asemenea încercări n-am mai trecut. Ei, piedicile și primejdiile sunt multe. Dar amărăciunea ta e una și ca să o destram, sunt gata să înfrunt și piedicile și primejdile. Încuvințează-mi gândul, tata. În zorii zilei a doua, fata cea mare a craiului, îmbrăcată în straie de boinic și călărind pe un murg fără astâmpăr, porni la drum. Pe o altă cale, de el știută numai, tatăl îi ieși înainte lângă un codru fără nume, întins și întunecos ca noaptea. Și lua chip de lup fioros și pândea în tocmai ca o fiară apropierea fiicei lui. Aceasta... Văzându-n numai, se îngrozi între-atâta că își pierdu cu totul cumpătul și, înfricoșată peste seamă, se trase rușinată înapoi. Târziu către seară ajunse acasă, mărturisindu-și tatălui și surorilor frica și slăbiciunea. La fel pătimea apoi într-una din zile și fata cea mijlocie. Pornită voioasă în zori, se întoarse și Ana Murc cu capul plecat, și cu ochii negurați de amărăciunea neizbânzii. Se gătea atunci de drum copila cea mezină, își alese și ea strai de bărbat pe măsură, își reteză la rândul din frumusețea cosițelor și întoc tocmai ca surorile ei, poposi în grajdul crăiesc, hotărâtă să-și aleagă acolo calul care i -o mai mult. Când, după o vreme, Scoase afară de păstru pe cel mai nevolnic dintre bidivii, pe cel mai gârbop și mai slăbănoc dintre dânsii, curtenii nu și-a scunsă răuimirea și râsetele. Dar fata nu-i luă în seamă. Calul acesta îl însoțise odinioară pe bătrânul Crai în toate bătăliile și nu era ca toți ceilalți, pricepea graiul oamenilor. Și putea la rândului să se facă înțeles de dânșii. Era năzdrăvan și asta numai fata de slușit. Zece zile în șir îl îngriji cu mâna ei, spălându-l cu apă neîncepută și dându-i drept hrană orz fiert în lapte dulce și nu mai baneți cu jaratic. Și în dimineața, când s drumului, pe urma lor doar vântul mai putea să se ațină. Spune, Murgule, Șoiman La ce încercare să mă aștept întâi? La care tu supune tatăl tău Ce vorbești? astea? Cum să le înțeleg? Cum le-am rostit? N-au tâlg ascuns Vezi codul cel întunecat? Pe culme sus? Întocmai Ei bine Când vom ajunge acolo... Către mesul a un lup flămând, cu exticlus și colți de oțele. Tocmai potrivit se pare, Sabia, să mi-o ei. Nu crezi? E tatăl tău! Ai spus, Șoimane! E tatăl tău! Astfel, el vrea să-ți pună putere la încercare. Aține în dreapta! Iată-l! Uite-l pe tricoșa! Prefatul mai sabia că-ți rotești! Tata, să fi fost Șoimane! Cumva te înșelat. Nici gând, îmi știu, stăpânul, și fiecare de greșiugă știu Ai să mai bezi în balia. Cu același chip? De leu acum, de leu deslănțuit Da-l îndoierța să mai, nici teme Oricum, șoimane, tatăl meu cheira să-mi dorească Nici gând, stăpân, nu-ți vrea răul Inima și brațul să le încerce doar. Brațul tremur Inima? Nici ea Leul! Strângem frăul! drumul drept, ține-l! Cu o încercare încă la hotar ne așteaptă. Iar tata? Iar. Acum balaură apri fiva, cu șapte capete și guri, vărsând penina asupra ta. Și sabia de voi ridica, tatăl nu-mi primejduiesc? Tatăl, tu atunci chipul și-o dezvălui. Să mă certe? Din potrivă. Mândru negreșit va fi de tine și povestea nu-i da, Să-l asculti în tocmai. Chiar așa voi face. Nici nu s-ar putea altfel. Iată-l! vine place drept, fi are minte întărește brațul, sabia pieziș. Mândru de voi fetei a lui Mezime lepădându straiul de balaur sub ochii ei mărmuriți, bătrânul Crai îmbrățișe cu dragoste nespusă acolo, în mijlocul câmpiei, la hotarul împărăției. Și ură să răzbească peste toate opreliștile și piedicile și primejdiile care îi s -o în a nevoia să ai cale. Și-o petrecu cu ochii vreme îndelungată până ce depărtarea i-o ascunse și abia atunci porni înapoi către malatul lui. Dreaptă în șeaua calului, domnița cu straie de flăcău, căta în lungul drumului la toate cele pitei se arătau acum, Într-un Deodată, jos, în marginea potecii, Pe un fir de sânziană văzu-o cosit În totul și în totul de aur. Se-a plecat supra ei cu mirare și zâmbet, O netezi în palmă și la îndemnul șoimanului Și-o strecură în sân. Zile și săptămâni apoi, Străbătut dealuri și munți și văi lăsând în urmă păduri negurate și câmpuri cu grâne strălucitoare. Într-un târziu ajunse la palatul împăratului negru, căruia și ne se împățișă după cuviință. Oaspele cel nou plăcu împăratului de la întâile vorbe pe care le rosti, căci vorbele erau pline de înțelepciune și chipul de o neasemuită frumusețe. Dar nu din dragoste o oprim împăratul lângă dânsul. Stăpânitorul cel viclean știa prea bine că de asemenea simțăminte nu putea să se bucure din partea supușilor. Îl oprim lui să-i poată mai adesea folosi puterile și instețimea și fala lui să capete astfel mai multă strălucire. Ei, aceasta însă... Iscă ura și pisma celorlalți peciori de crai, care uneltiră să-l înlăture din preajma lor. Câteva vorbe numai, vorbe având moliciunea dragostei și veninul fierei, fură strecurate împăratului. Și a fost de ajuns, strigând, făcând să răsune sălele palatului și înspăimântându-i pe curteni, acesta chemă la dânsul pe tânărul oaspe. Te am omenit ca pe nimeni altul de cum mi înfățișat. Pe drept cuvânt, socot. În preajma mea am săruit să stai cu fie ce prileji. Spre fala ta? Și drept răsplată, ai tăinuit ce știi de sânzian. Eu? Cutezi să minți? Nici gând. Unde-i cosița ei? Poftim. Ei, vezi? Pe floare de sânziană am aflat. Stăpâna însă nu i-am cunoscut. Oricum, mi-au spus feciorii ceilalți. Te-ai fălit în fața lor odată că știi prea bine locul unde dar adevărul e altul. Am spus, și vorba înapoi nu-mi iau. Oriunde s-ar afla, în afundul mărilor, în creștetul munților, ori în adâncul pădurilor, tu s-o descoperi. Și să o poftești aici cu meșteșugit cuvânt. Și alte gânduri de-o atât mai rău va fi de tine. Pleacă! Ascultând de povața șoimanului, gătindu-se de drum, fata grămădind trupul unei corăbii mulțime de nestemate, de mătăsuri și podoabe. Și în zorii unei dimineți limpezi, porni pe drumul parcă fără de sfârșit al mării. Și nu i-au fost potrivnice nici valurile apei, nici vânturile văzduhului. Într-o înserare blândă, Poposil lângă palatul de cleștar al zmeului. Aici, răpită sta de-atât amar de vreme, Ileana, dragă sânzăiana. Stăpânitorul ei hălăduia pe-atunci, Pe altă rând pe cât se pare. acasă în preajmă doar câteva roabe Vedeau de dânsă îndeaproape. Dintr-un început, Prilejul prielnic s-arăta Poftită dar a fost Ileana De tânărul neguțător Mătăsuri și podoabe să-și aleagă De prețul lor nici vorba Aveau să se învoiască mai apoi Pricină de grabă pentru asta nu e Spuse călătorul zâmbet zântu-și Și ea cu dragă mă primi și ochii străluciră ca vrăjiți Când nestematele și vărsară luminile scântietoare, Când mâna ei tremurândă, mângâia molate ca mătans. Și în vremea asta, Lopătarii corăbile au desprins de mult de țărm, Când fata înțelese unăltirea, Era departe, în largul mării. Întâiul gând, să-l certe fu pe tânărul neguțător. Dar geana lui nici nu clipi, Când ochii ei ca de Pe obrază-i și stăruire. și îi mulțumi fără cuvânt. ne-a întrapă cu tânăra stăpână și cu Ileana dragă înspre palatul împăratului Conea. În vremea asta pe drumeți gânduri felurite încercau. Nici o șoaptă însă vântul nu le-o Ochii lor asemeni înainte doar putezau săcate. Deodată nu voie trăbufli în văzduh. Muma-s o știu. fă frumos, scăpare nu e. Ce povață îmi dai, șoimari? Zvârle Gresia în urmă, cât mai gravnic. Nu mă auzi Oh, visezi pe cât se pare. Făi Prăpăsti prăpăstii în înapoia noastră. Ține-ți fira, sunt Ai prieteni de la D.F. fă frumos, ai grijă! A vântul într parca duci. Nu-i părere nimai. Nu-i, nu-i! Nu-i nu nu nu masmeului mă măcar să mai mă aibă iar. Nu N-a Ești cu mine. Și am doi costuri, Șoiman. Spune, dragul meu, prieten, ce e de făcut acum? Svârle peria în urmă, cu putere, cât să o coți. Am zvârlit o până în culme, până în dealul cel golaș. Mm. Nu mai e golaș de acum? des și întunicat, creștetul înalt în Nu-l a trece zgripiți ca ne-a dat destul răgălaș. Uită-n urmă, iar mă încinge fiercunța. Fiu bărbată, Sânziană. Negreșită aceasta e cea din urmă încercare. Am greșit cumva, A Adevăr, greită-i numai. Cum răzbim de-astă dată? zvârle în urma ta inelul, munte să răsară-n urmă. să se sprijine pe creștet bolta cerului albastră. Munte a răsărit, prieteni. Piscurile nici nu-i văd. Lasă-n dreapta fru, slobod. Vrei să ne abați cumva de pe drumul cel urmăm? Cale de o poștă numai Vezi că nu ți a rămas cât din el Atât loc, cât să-și verse ca Tot venim mie amar. Și varsându-l? Ar putea cu drumul în totul cu o travă să-l împroaște Iar altminte? Mi-e drept și se cade o să-l verse hârca în O să crape până la urmă Pajurilor de nă spăț Nemai visat Fata mezină se cu sânziana la curtea împăratului negru. În mărmuriți priveau curtenii la fata care se-i în pragul sălii de oaspeți. Nici când un chip atât de blând și mândru nu lumina aceste încăperi. Și împăratul însă își și se înălță în jilț uimit. Și în fața frumuseții fără seamăn se plecând și vorba leasă căută Căldura dragostei să-i Și vorba lui și ochii lui Același gând rosteau stăruitor Să-l însoțească ziana, Întreaga viața ei, mereu. Degeaba, însă, inima copiliei În pragul încăperii rămăsesi, acolo unde făt frumos, cuvincios și oprise pașe osteniți. Spre dânsul ochii ei cătau. N-ar fi crezut Ileana Draga, n-ar fi crezut odat cu capul, Că un mândru de voinic îmbrac o ginga și o femeie, Că fata noastră cea mezină nu e a de făt frumos. și în dorul lui dădu răspuns în i voi însoți voinicul, care de pe terâmul celălalt îmi va aduce apa vie, din cel mai limpede isfor. Așa gândise Sânziana pe împăratul crud să-l piardă, de stăruința lui să scape. Îndemn să-i să pornească pe un drum adesea fără întoarcere. Așa gândise să rămâie în preajma dragului ei drag. Atâtea doar avea să-i spună și a-i mulțumit atât avea. Dar voia împăratului fu alta și ascultând-o deodată copleșitoarei păru. Și parcă inima-i de în bătăile și contenii. Să plece, făt frumos, neîntârziat! Ochii sunt zienei, rouălă crămare. Rumenele-i buze tremurau tăcute, Nici măcar de-o vorbă, De-o urare blândă nu se îmbrednicire. Răsuflarea însăși parcă-i se stingea. Făt frumos, porni în același ceas, În lungul nesfârșit al drumului. Chipul micșorându-i se din ce în ce în ochii întristața ai vede. Și merse el cât merse, zile și nopți de rândul, Privegind răsărituri strălucitoare și amurguri palite, Înlăturând piedici și biruind primejdii, Până ce, într-un târziu, ajunse pe tărâmul celălalt. În plaiul trecătorii dintre munți, văzând n iarba înaltă un porumbel, și mâna cu blândețe întinse. Pasărea stătu cu ochii sperioși apoi, Se îndrepta abia, abia spre tânărul drumeț. Arepa-i frântă încă sângera. fă frumos i-o obloji cu burieni de leac știute Și gâtul guleratul mângâindu-i Căldura unor vorbe tărui. Răsplată fapta-i n Răsplată fapta lui primit. Popas, făcând sub Muntele de Argint, acolo unde trei zboare povestea și murmură de ani, întâia oară el simți amar un suflet strecurat. Că într-o răspântie îndoiala cu temere mult îl chinuia, spre care și pot să se îndrepte, să nu cumva să de greș. Doar unul are apă vie. E moartă apa în celelalte. Rotund și alb, un porumbel venia atunci de nu știu unde și ciocul mic își sub cel mai depărtat izvor. Spre dânsul merg se făt frumos și nu a avut păreri de rău. O vorbă e mai de preța des decât o sabie de viteaz, decât un bulgăre de aur. Și tot atât prețuiește o povață de un suflet de prieten dăruită. de să pleci, drumețe, către tărâmul celălalt, Că-i duhul muntelui pe-aproape, Că nu-i putința de scăpare, suflarea iute de te ajunge. Pe drumul întoarcerii fiind, de plaiul trecătorii aproape, Înapoi lui un voie t-auzi și un greu blestem pe urmă. Bărbat de ești, femeie fii vei, Femeie de vei bărbat de preschimbi. Vânturiuțe deodată câmp îmbăluiră, Șuiere prelungi codul tremurar, Întâmplarea semeni nu se pomenise, o întâmplare semeni se cădea vestită. Vânturile repezi o purtau în zări. La curtea împăratului hain, se de data asta nu fata în straie de boinic, ci un voinic adevărat. Cu același chip ce îndrăgise, atât de mândra sânziană, cu aceiași minte ce au uimit o acest și celălalt. Un strop de apă vie, funde ajuns să-l soarbă inimă ca să-și recapete într-o clipă roșața ginga și ei feți. De dorul dragului ei drag, Ileana s-o felise foarte. Și un strop de apă moartă fu destul să dea morții un împărat hapsânt. Dar nimeni în urma lui nu plânse. De când de lumea, n-au fost ochi să-i plângă pe asupritori. Și iată, draga mea, sfârșitul poveștelii făt frumos și a mândrei sânziene. El răsplătește pe cei neînfricați și drepți, le dăruie bucuriile de care au fost cu silnicie lipsiți și le aduce tuturora cinstirea ce li secate. Șoiman, gonan, trapântis. În zare s-arătau turnurile palatului părintesc. Păt frumos și Ileana Sânziana veneau să ceară bătrânul tată binecuvântarea.